Він не переповів своєї суперечки з графом, тільки сказав загально, що посварився з ним, виїхав і не сподівався, що так скоро верне. «Так ви хотіли нас покинути, не попрощавшися навіть?» – мало не скрикнула Марійка. «Не хотів, а мусів, пані. Чого не хочу, того й не мушу. Ви, але не я, панно Марійко, я не міг стрінутися з графом». «Правда, де ж граф Адольф?» – від'їхав. «Що, і цей не попрощався зі мною?» А тут що такого нині? Якісь чари? Може, й чари. Гадаєте, ми чарівниці. Не треба бути чарівницею, щоби чарувати. Можливо, не знаю. Це для мене якась містерія. Але кажіть, граф Адольф дійсно від'їхав? Коли б він не від'їхав, то не я б не приїхав би. І ви це так кажете рішучо і так спокійно? Рішучо так, а спокійно ні. Ви не знаєте, що діялося в моїй душі, коли я виїздив із паньковець. Граф'янка глянула йому в очі Знаєте, я ніяк не можу погодитися з тим усім З чим? А хоч би з тим, щоб ми нині могли їсти обід без вас Однаково смакував би пані Не люблю такого пустого говорення Не говоріть так зі мною, говоріть, що думаєте Думаю, що моє товариство не так-то дуже і бажане Я ні дотепний, ні розмовний Я отакий собі чоловічок Є добре, а нема, то обійдеться «Неправда», – сказала граф'янка і спаленіла. «Простіть, я не хотіла обидити вас тим словом. Я несвідомо його сказала». «Нема чого прощати. Це неправда дорожче для мене від не знаю чого». Хвилина мовчанки. «Може, ще що заграємо, пане Хмелинський? Як прикажете, пані? Але коли я дійсно маю бути щирим, то мушу вам сказати, що розмова з вами для мене нині краща від найкращої музики. Коли так, то говоримо далі», – відповіла граф'янка, «просто і щиро, як дитина». «Мені також хочеться нині говорити з вами. Хочеться почути щось гарного і сказати щось доброго. А ви збиралися покинути нас раз на все. Такі то ви. З ким же я тепер балакала би, скажіть?» «З думками. Може, воно і приємніше, ніж зі мною. Знов те саме. Отже, знайте, мені приємніше з вами. Так є, приємніше. Розумієте? Приємніше. І що ж ви на це?» Хмелинський не сподівався такого звороту. Він глянув на пану Марію, чи вона не насміхається з нього. «Вам дивно, що я говорю правду? Чому я її не маю сказати?» – питалася далі. Хмельницький бився з гадками, що йому відповісти. Чув велику й несподівану радість, тим більше, що перед кількома годинами вважав усе втраченим, безповоротно втраченим, а тепер нараз. Відчиняються перед ним ворота до якогось чарівного городу, повного небачених квіток і нечуваних пташок, як у касті. Я такий щасливий, що сказати не вмію. Боюся говорити, щоб не сполошити щастя, хоч воно може тільки хвилеве, як химерний привид. Та найтриває, триває, най я ним упоюся, як наркозою. Чому хвилеве? Чому чоловік не може бути щасливим? Бо є багато всіляких перешкод, котрі загороджують дорогу до щастя. Треба тоді мати сміливість поусловити тії перешкоди. А ви маєте тую сміливість, пані? Як треба буде, то матиму, відповіла рішучо. Пані, сказав Хмелинський, не знаючи, як і коли, припав до її руки устами. Не боронила, відвернула тільки голову, а потім шепотом сказала. Але нам пора до товариства, вийдіть, а я заграю докторові його улюблену мазурку Зонегіна. І грала її так, як ніколи в житті. «Що ж, їдемо?» – питався доктор Хмелинського. «Ні, лишаємося тут, пане докторе», – відповів Хмелинський. «Так буде краще». «І я гадаю, що краще». «Навіть дуже гарно, пане докторе, дуже гарно!» І очі його спалахнули нетаєною радістю. Доктор глянув на молодого чоловіка і злегка усміхнувся. «Люблю вдоволених людей, але їх так мало на світі. Значить це, ви вдоволені і, може, ще хтось, пане докторе». Не бійтеся, нас ніхто не чує. Графиня пішла писати якісь листи, а пана Марія грає і гарно грає. Багато краще, як звичайно. Може, ви знаєте, пане Хмельницький, чому? Пане докторе. Не знаєте, а шкода, бо я цікавий, чому вона якраз нині так гарно грає. Дійсно гарно. Знаєте, пане Хмельницький, що? Ні, не знаю. Так я вам скажу. Не гадайте, що щастя людське... Припняти на воловоді. Воно висить на волосочку, може навіть на павутинці. А вона тоненька, дуже тоненька. Вісімнадцять тисяч разів тонша від звичайної нитки. Дійсно? Кажу вам. Ну так що з того? Нічого більше. Тільки...